بسم الله الرحمن الرحيم لم لیک صورت من مع معدنية وال نامية والحیوانية والسانية مطية دا د شا چې کوم روستو شازی ک یو سفنی مپس پسس غاې ک کوي چېغا د مور نهروست د انسان در رو تعلق دی د بدن سره نوغ خبره شااسب اول د هغې د پااره تمید دي تمید د شااس حاصل دا, تمحید دی. تمحید دا, دا دی. مختصر اوله خبره تمید دي د شااسب دا ده چې دا عالم چې دی نو دا معدی دی عالم سر دی معدی دی دی که مواد دی اربعه عناصری اربعه نو دا ماده چې دا اوږدې حواضا دا د ترکیب سره دې مادی ته نو نوې شکل اچولې کی هر یو ماده چې ترقی کیو ترکیب کوي بل سره نو په دی باندې یو نووي صورتې نو ې شي را شي صورتې نو یا په دی معده باندېې شي را شي هر صورت نو بیا خپله معده وي سرورلي چې د صورتې نو په غ با شو وي سووري او د هر صورتې نوي یو خپل کماللي د پوه د پاار راې مخت کم کمال چې د وخت نو هغه کمال د میخې نه دی کم کمال چې د جې دی نو هغهه د چري نه دی د هر یو صورتې نوي پله سورلي دا خپل ماده د پاغي باندې سکيږي سوريږي او د هرې صورت نه یو خپل تقاضا ده ول پرس کا ترکیب سره مادنیت مخې ترشي حيوانيات مخې ترشي نباتات مخې ترسي شي راشي په مادنياتو کې د خپل صورت نوعی ده او خپل مطیئه ده او خپل کمال ده فن نباتاتو کی صورت نباتی خپل صورت نوعی ده او داریخ خپلماده ده مطیئه ده داریخ سورلی ده او خپل کمال ده صورت حیواني صورت نوعي تاریخ په ل معامله ده داغه صورت دا دا لیده دا او خپل او کمالیده بیا راشه په مادنياتو کې مادنياتو کې مختلف کړني دي هغه خپل ذرات تراغون شي پرسکا سری دي سره نو دا دا زنو موادو نا جوڑیگی چه آغا موادو ایوزایشی نو دیتا باویلے کی گی سورت زہبیہ سوو تو ہوئی؟ سورت زہبیہ دا دیخ پلا مطیدہ پا آغا موادو چه دا کمو موادو نا جس فیزہ جوڑیگی سو جوڑیگی؟ فیزہ پا غیبان نے سورت زہبیہ چه کمدنو سورلی کولی نشی اک مواد چې راځي شي د ځمکنه راځي کیږي کنه کی نو هغه طبیعي صورتي fizye ویل کیږي د دې صورتي زاهبیا د دې خپل مطیره با خپل ذراتو باندې دا سورل کیږي او یو خپل تقازا ایدا یو خپل سي دا تقازا ایدا خپل کمال اید او د صورتي fizye خپل سي دا, سورت اخپل سا دا. اخپل کمال ني دارنګ یاقوت دي زبرجد دي زمرد دي مرجان دي دا ټول کار دي غنل ټول کار دي هر یو شي کمندونو دا هر یو خپل چې کمندونو تقاضا ده به هر یو خپل خپل څه ده تقاضا ده نوماتي يم خپل ده معدنياتو کې لکه ضررات زرات یځای شي نو دغ نه چې کمون اوسپ نه شي جوړه شي معدی دي که نه خولهکهور دی او د اوسپې چې کمونو دې زمکېسماد دي معدنات دي غ اواغستلی شي د غ نه چې کمونو جوړ شي صورتې ح یا اوسپ نه جوړه شي که دا ماده د دی سودي ده دا صورت حدیدیه یا په د حدید باندې سرلی کوي دا پا لختو بانده او پا لرگو بانده سورلی که ولی نیش دا دیخ پل مواد دی دیاور پسی دا پرس که نور نورو از پرس سیزونه او زیشی دا پا دی که او طاقت پیدایشی چگه نمو دا تشیده نمو دا لکه دا اونی نه نا نباتات شي دام دا دیز مکی مواد دی دا نا سرې اردي بل ش نه دا دا دا دا دا دی دانا سرې اردي خو په داسې طرریقې سره ترکیې راغې چې هغېې نومو شوه پیدا شوه اوسمادناتو کې د هروي ماد خپل صورتې نهوو و که نه دکششانې د دی خپله مادی دی کې چې کمنو نمو په الله پیدا کله نو دی د لدي دی دی دی خپله مادا ده او خپل صورتې نوعی ده ده دی کی. چاکی قوت نو دی هغه الاود دی د معدنات علاوه علا دی چاانه معدناتونه خو بیا په دی نهباتاتوکې چې چا کې قوتې نامیا دی نو مرود دی نو د هغې خپل صورتتېسه دی نو دیکه نه دی او خپل ی او صحی دی کمالې دی چغه کمال, کمال الاود دی پرکه د شمتالونه شمتالو خپل سر دی مع ده صورتتې نویم خپل دی میم خپل ده او کمالم خپل دی هغه خیر دی چې کم نهنو د امرود نه غیر دی د مع نه غیر د بل بوي نه د هر او بوتونه جو جدا جو دا دی که نه خودضرتونونه دي دا لارب بول زته قمکې سیزونه دي په یوطرریقه را یو ځای شو شوکه دا تو خو هم د خوم د نه نه خواه را دم ده چانه ده او بوم ده چانه ده دا هوا غاڑی کنه دا بوطه سه غاڑی هوا غاڑی دا بوطه گرمائش غاڑی حرارت سکی غور آو. ده کنه دا غاڑی دک کسی زونه دی خوبه و طریقه بانی راجه شو الله رب بلزد پا کسه پیدا کلا نمو نمو سکلا پیدا کلا خوبه دهی که حس و نو چرطت نشو والله له جوړی ورکې ان چې کمنو دغه کوه اووب مو وبو به خوراک ممراکان نه کوه بیا چې کمنو په بله طریقه رامه شو کم مووا دي د زم کې مووادي ربدي انا سرې هر به په بله طرریقاله او تعالی ترکیب د کو وکو نو را چې شو د لوک خوونته ک ی ټیپ نور ور بره شو حیسه او حاکت په کې سر شو ت دا شو نو حیوان راغې د حیوان خپله صده معده ده دکه نه ده خپل صورتې دی نوور دی د غیر د صورتې نبات او بیا د هغې او خپل کمال دی د غیر د صورتې نبات نه بیا په حیواناتو کېدن نه خپل شو دي انوادي د هر یو خپله معده ده صورت نو خپل دی که نه د سرې نو د پره خپله صده معده ده, ده ل کو د کمی مادی نه چې میخه جوړه ده د هغې مادی نه ده جوړه دی ماسه ده باله ده صحیح ده که نه ماسه ده باله ده او صورت نوسه دی بعضدل دی دخر شل بادل دی د میخه شکیک دی صورت نوعی خپل د دی صورت نوعی خپل کمال دی د میخې خپل سر دی کمال د خر خپل ص دی کمال دا دی کمال دا ی خپلپل صدي کمال ده إلاوه چې کمونده کمال د آخر نه دې زیرې پرې شاسې منګ چې کمونده غکې نو انسان تهم تیارې بیا ور پسې سر سرهغه انسان راغې کنه او دا په داسې طریقې باندې داسې رو رو چې کمونده داسې مخ کتل اول مادنيات شو بیا څه شو نباتات شو مادنياتو کې نمونه و بیا لګ سرهاله نو موراله نو نباتات بیا چې کوم په دې کې حصہ حرکت شو حوانات شو دغه ترکیب بیا چې کمو کېده نو بیا د حیواناتو کېجوده حیوان راغې چېغهی کېږ انسان دغه امتیاز لک بدل د لک سفرپې. اعالم ان لكلصور من المدنية والناامية والحیوانية والنسانية مطية غیرره م سرلي ده الاواده سرلای د بل نه ولهها کاالاً او ولين غیرره کمال الأاخرى. اور دی د باه چې کمو کمال او ول د علاده. کمال د چانه دبل و انشتبه الامر فی الظاهر ظاهر کی و سړیو چټول څه یو شی مادنیت تی ټول د خور د د کارنه د یو شی ژوند دی لکه ظاهر کی دا ټول یو شي ښکاری حیوانات تی ظاهر کی ټول سړکاری یو غوخه دا ډوکی دیو سرماندو او ګونو دی سپید سپید خبر باندې پوی کی کنه ظاهر کی او نباتات ظاهر کې خوبس لرګي دي نو موږ په شاعران کاګانې زه زه نونه لړی نو یو شاعر کاګا دی الله دې ښه ساتي مرادواله سره دوست نو زه له ملاقات ته نو ما ته وی وی وی بچې په دې ډیر کې ناسوم دغه ټا وجړای وو ان وې دغه ټا میوکتل وی زمون په دې ډیر کې مختلف بوټي دي دې بوټو ته میوکتل نو یو یوم لرګي د وېخنه لرګي دي کنه وی لرګي دي بیا پانی دي کانه په دې کې شمتاله لودې یوبیا بلرګیو شنه پانی وه کې امرودانه وانه یوبیا بلرګیو پای کې کومه پانی وه کې شنه وانه وانه دا دسه چل کړه یو لرګې ده یو پانی دی یو سانګی دی چا کې امرود غا کړه دی چا کې مڼه رغل ټکړه دی چا کې یو شل ویبس بیا مته وای چې او کړه په خپل لیکل مجبور بکړه او مړ مې کپادار مې کمنسوري مې کړه بیا غزلوي د غشانې که نه نو دا دا الله رابول ز د تونو دي نخېدي و نهبالال مر ظاهر ظاهر کې دا شی سخکاري یوکاري ف ارکان دامون ویللی دی لا که ترکیب چې کمدونو کستاسو خیاری س را ته دو قسمه یو مراکبی ناقص او مراکبي تام مراکې ناقص غري که کنه دا د مراکب ناق او مراکبه تام نثر ټول سودي لور داناثر ارربو کې نو مرکبات چې کمدننو سنا رازی ځي سنا سلاسی دا مرکبی سی دی. او سالور و دی. مرکبی تام. ازا دا مراکې دي نافې او درې چې سلور وواړه چې ی شيدي ممراک تا کانو ذا ته س غه تو هم ته اجات د ارکانان چې کمدننو چې کله وواړ شي یو بل سره را یوځای بیا او ځای په مختلفو طریقو سره کسرتن وقعلتتن پبار د کثرت او د قلت سره دا او مختلفه مطلب د چاکې به اوسه ډی ریې خاه او پهکېې لږېخبر با نو په چاکې به خا رسشي ډېې اوور به بهکېې کمی کاثرتن وقیلتتن دامتله په مختلف او ځای اوسه شي نو حت سنايات کل بخار لکهسه شی شو بخار شو ور دګنه ملکانه ور د نور سرسشوه هوا شو کنه ور سرسشوه هوا نو بوخار تن جوړ نشو لکه اوبه دي سره سر د سې وزای کړو ور نو داینه بوخاره څه شو په بار باندې شو هو اتل خبره باندې پوسوي دارنګي چې ګموال غبار خاور او هوا یې وزای شو خاور او څه هوا نو څه دي شو ذړه و د دخان لګي ور د انبااتو نو دا رو کنه او الرگی تر سه لگا او ورو لگا او ستنه جوړسو لوخړه تہنه جوړاسو وا سرا او بو کہ خورو کې دې لګي او بس کړی وا چولې نو ستې جوړاسو خټه والارض المصاره او زمکه ته کمنو اوچا د ډوله كون کې چغال لوزی وو چکړه سا نه پاهي کې ور دې ګرمواله دې پکې والجمره سخرواټه والسوفه و شعلہ دا مختلف سیزونه چې کمنن او هغه او دا پداکی خود نور سیزونه نه دي صحفت کمنن تور ورته ویل کیږي دا ور دا تورہ شغل نه تور او شعلہ چې کمنن شروع ور دے چې کمنن لمبا کړي دا ټول سنایات دي وسلاثیات ک تین المخمر لکه خور خمبر شوي خ... خرته د کنه خټه نو چې هغه که او بو آچه یو با که شو بل با که او صحیح شو کنا چې لږ وخت پتیر شي شی کنا مخمر شي نو بوئی سکی شو رو کی نو دا هوا دا کنا بوئی سکو شو رو کو دارنگی وطحلب لحشو طور خطا نی لح در نالو دا خټه وربعیات نزائر رو مازا کرنا در دیر چې چکم نو آغا دیچه منگزک کرکل اما دنیات شودا غر طول شدی ربعیات تی و تلکل اشیاء لها خواست مرکبت من خواست اجزائی ها گورا دا دی مرکبات و خواست چی کم دی اصلا باہر نا نیدی راغلی ام د دک که مفردات و خواست دی او اس پچاکی موجود دی په رکبات و که پچا یو غالب دی پچاس شدی بل غالب دی یعنی دا دی مرکبات و خواست سنور سی زنو نیدی ام دا دا مفردات و سدی لکه د خوری د ابود هوا د د دې شی زونو چې کوم نسدي خو واستي له صفيه شون غیر ذالك وتسم بما كنايات الكائنات الجو د دې ته کوم دنو کائنات الجو ولکې د دې ته اصل کې فقار دار چې دې ته ولکې کې مواليد سود ته ولکې کې مواليد کائنات الجو هغه هغه چې کومو مزاج نه لري اغه سن لری میزاج نه لری او بلغه لره بقا نشتا څه نشاله بقا ول او دا چې کم څه بو ذکر کړه نو کائنات الجو په دی کې دا د چې صرف لکسات لخکار شي اومدا سې زون دی خلک سات دسه شي کارش او بیا څه شي غایب شي هغه کائنات الجو دی او اصل کې د نوم چې کم نو مواليد دي مشال څه بو فتاۃ المعدنیتو نورا رم شکل تول ته تاو مرقببات وکې اول چې کمنو معدنیت را دا سرلیو کې چې کمنو بغارې ځال زل... المزاج دا مزاج په سرټ مزاج باندې ت تخی زو او دغه چې کمو ځانله د مادنیت چې کمنو صورت مادنی دا مادنیت دا معده دا ځان له سرلی کې تصیررو زیاته خواواې نية او اوګزی دی چې کمنو دا خاون د خواواې نړو تفضل او د خپل مزاج چې کمونو حفاظت کړي سماتات الناممی